Trubber 5 ster sê vir jou dat het tyd is vir crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. Ek hoop jy het een misdaadvrije week gehad. Suid-Afrika is weergeken aan geweld en diefstal van alle soorte. Dit het maar net deel geraak van leven in Suid-Afrika. Ek het toevallig die kans gehad om vir een kort tykje met minister Alan Wend, die minister van gemeenskapsveiligheid en die weeskap te gesels, gisteravond bij een bijeenkomst in Biketberg. En hy het al my verbaas in sy aanslag virkort om een verskil in die misdaad te maak in die weeskaap. Hy is over 40 dae die minister van gemeenskapsveiligheid en het baie werk om te doen, maar dit wat hy gesê het en sy aanslag het my verbaas. Ek hoop maar hy kan sy passie volhou en nie verswelg raak door die politiekerij nie. Alles sterkte minister Ellen Wend, een van die groot bekommernisse wat wetstoepassers het, is die hoeveelheid motorongelukke op Zuid-Afrikaanse paaie. En dit is natuurlijk gewoonlik hier in die tyd van die groe dag, jou paasnaweke en dan jou feestseisoenie oor kersfeest en nieuwe jaar. Nou niks wat die overhede doen het blijkbaar een effect om die sterftetalle op ons paaie te verminder nie. Ek denk die grootrede is die mense self by die voertuie bestuur. Dit is daar die oomlik wat nie jou volle concentraas op die pad gee nie of ongeduldig is en by een onveilige plek wil voorbijsteek of nie by een rooie lig of stopstraat wil stop nie. Ek noem dit die human factor. Daar is nou juist in plan om hier die human factor aan te spreek en dit is die R2 wet. Na die muziekbreek gaan ek verder gesels oor die R2 wet en wat dit vir jou inhoud. Want as jy een gereelde oortreder is van padverkeerswette kan jy baie makklik jou licensie verloor. Nou ek speel vir jou vir Lemoene van Bok van Blerk, Tatoe se Not Gonna Get Us en Shakira se Moskas en La Casa. Daar is een boer op die dorp, Sy dra a kier op die spart, Sy rui F-250 op geroeste vaart, Ek was van trekkerij, en in die kroeg beklui, en ek wens het koning die geheim, van haar boerderij kry. En ons kreeg, wijs my jouw limoene, of jou boerpampoene, ek wil zo graag handig. Gedrag. Die spioen met nieuwe kracht Die hanne het beginne blak Soos ons die lang drasle en wacht Aan die pierpoot tot by die stoor Toe jy op jy oor, hoe hel oor, Toe ek weer sien, staan sy recht voor my Met algeweer gericht op my En ons kreeg Is my joule moende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 perigo Sinti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 Jy was Lemoene van Bok van Blerk en Tatoe se Not Gonna Get Us en Shakira se Moskas en La Casa. En ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die muziek het ek gepraat oor die padsterftes op ons paaie en een ou niewe plan wat hulle wil implementeer om die padsterftescyfer te verminder. Die sogenaamde oplossing is die R2 wet. Die wet sien die overhede as die gepaste wapen tegen die wetteloosheid op ons paaie en dan ook om die sterftecijfer op ons paaie te verminder. Nou kom ek gaan kyk waar gaan die wet want as jy in gereelde oortrede raak kan jou besteederslicensie opgeskoord of selfs heeltemal weggeneem word. Nou kom ons gaan kyk eers waarvoor staan Aartoe want Aartoe word gespel A-A-R-T-O en uh, dit is die akroniem In die akroniem staan vir Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act, wet 46 van 1998. Daarom moet ek gesê, dit is een ou niewe wet, want hier die wet bestaan al vir 20 jaar, maar is nog nooit ten volle geimplementeer nie. Al plek waar dit al geimplementeer is, is in Gauteng provincie, om te kyk hoe die wet werk en of dit effectief is nou nie alles van hierdie wet is geimplementeer nie die spinte is nog nie in werking nie nou wie bestuur R2 nou r word dier die RTIA oftewel die Road Traffic Infringement Agency bestuur so hulle is totaal in beheer van die R2 wet nie die politie nie Nie die verkeer nie, geen wetstoepassingsorganisatie nie. Die RTIA is die enigste mense wat hier die wet kan implementeer en bestuur. Nou, wat is die RTIA mandaat? Nou, die RTIA krij hulle machte ingevolge artikel 3 van die Aartoe wet, met 46 van 1998. Die agentskapse mandaat is om die volle implementering van die R2 wet te verseker soos ek gesê het is dit reeds in gauting geimplementeer maar die puntestelsel geld nog nie so het nie die successe waarvoor hulle gehoop het nie die visie van die RTIA want enige organisatie wat een mandaat het moet toch hun visie hee hulle moet iets hee waantoe hulle streef Nou die visie van die RTIA is om een ingelichte en gehoorzame, veilige padverbruikersgemeenskap te hee. Nou dit klink nou goeie en edele visie om te hee, want basis wat hulle wil hee, is dat alle padgebruikers gehoorzaam is aan die padverkeerswet. En dit is op die einde van die dag wat ons allemaal wil hee. Nou die missie die RTIA'se missie is om gehoorzaamheid by die padverbruikersgemeenskap aan te wakker dier, nummer 1 getykende padgebruiker en gemeenskapsonderricht en gemeenskapsprogramme so hulle wil jou eindelijk nie doong om gehoorzaam te wees, soos wat as jy kind was, het jy een lekker pak slage gekry, as jy nie wil luister na ma of pa nie hulle wil dit nie so doen nie hulle wil eerder gemeenskap onderricht en gemeenskapsprogramme daarstel, om padgebruikers juist te teiken, so dat hulle gehoorzaam is. Punt 2, bevordering van billike procedures, wettige en billike administratieve procedure. So hulle wil het so billik as moendlik maak, so jy gevang word, dat jy een padoortreding gepleeg het. Dan nummer 3, Die opleef van boetes. Ja, so nou en dan wil ons moes nie luister vir ma en pa, sly met ons mooi praat, ons moet so'n bykie pak sla kry. Hoe gee ons pak sla? Hulle gee vir ons boetes. Die opleef van punte teen jou licensie. Nee, dit is nou as jy stout is en ma sê as jy 10 punte vir die week gekry het, dan gaan jy nie jou zakgeld die einde van die week kry nie, as jy nou nie gedoen het wat jy moet doen nie. Nou, dit is basis waarop dit neerkom as jy nie die padverkeerswet gehoorzaam nie, en jy word skuldig bevind nadat jy boete opgelee is, en jy die boete betaal, of jy word nie hofskuldig bevind, gaan hulle punte teen jou licensie aanteken. Punt 5. Die effectieve administratie en bestuur en opskorting, kanselatie van bestuurderslicensies en operateurskaarte. So, as jy na die boetes nie wil luister nie, die punte skrik jou nie af nie, wel, op een stadium, gaat hulle maar net jou licensie opskort, of jou bestiederslicensie, kansleer, dan het jy nie meer een nie, en as jy jou taxi bestuur, het jy operatierskaart, en hulle kansleer dit ook maar net, so as jy nie wil worry, dan moet jy voel, en dan sies, aanprysing van gehoorsame bestieders, nou dis iets wat die verkeer tot diswer nog nie gedoen het nie, diegene van ons, waar die pad verkeerswette gehoorzaam, ons word nie aangeprys, of beloon daarvoor nie. So hulle sê die, as jy, as jy jou pad wette gehoorzaam, dan wil hulle jou ook beloon daarvoor. Interessant. Nou, hoe kom Aartoe? Nou, die overhede gebruik verskillende stelsels, om oortredings te boekstaaf. Soos by voorbeeld, en die politie, gee hulle vir jou een vorm, wat genoem word die J534, dis waar jy boete skry met die politie, dan by die verkeer, geef jy een ander type vorm, wetstoepassers, soos die metropolitie, gebruik weer een heelte mal ander type vorm, en daarom, praat nie een van die wetstoepassingsorganisaties, werkelijk moet mekaar nie, want hulle rekenaarstelsels is nie gekoppel nie, hulle gebruik nie die selwe vorms, om mense te beboet nie, persoonlijke, en baie keer gebruik hulle ook nie die selfde boetes nie. So hulle het gesê, nee, dit kan nie so werk nie. Ons kan nie amal ons eie ding doen, as dit kom by padverkeerswette nie. Die oortreders van ander provincies, pleeg misdaad in een provinsie en gaan dan na waar hy vandaan kom, en ontduik so doende die wet. En het gebeur wet letterlijk so. Jy bly in Gauteng, Jy spring voor oogend op die vliegtuig en jy vlieg Kaapstad toe, hier in die Westkaap. Hier so hierdie gehoef jou motorkie en jy jaag soos een maniak dier die straat, die een spoed boete op die ander. Nettoe is jy klaar met jou vergadering, jy jaag weer terug na die lichaam, spring op die vliegtuig en vanavond is jy terug in Gauteng. Nou het jy een spoed gekry van Sema 500 rand dit kost die overhede meer geld om jou te gaan soek in gouding, so dat jy die 500 rand kan betaal. So wat gebeur? Hulle skryf maar die 500 rand af. So, jy word nooit aan die kaak gestel vir jou misdaad dat jy soos een maniak hier in die weeskaap kom jaag het nie. En hulle gesê, dit kan ook jy verder so aangaan nie. Daar is geen of baie swak betaling van verkeersoortredings sonder enige nagevolge. Wat ook waar is, juist omdat Dit kost die overhede te veel geld om jou werkelijk aanhouding te dagvaar en te dagvaar en te dagvaar totdat jy een dag in die hof kom om juist jou boete te betaal. So die, verkeers, die verkeersoverhede sê, nee wat, dit kost te veel geld as jy oudie wil betaal nie op jy oudie van die dag, dan los is het maar. So, daar is geen of baie swak betaling. Pad verkeersoortredings word dier die hof as minder belangrijk gesien en sy meer teruggetrek. En dis ook waar. Ammal van ons weet, as jy een ou spoedboetekje krij, of een of ander verkeerskaartjie, jy sit by jou vertoe in na die staatsanklaar, toen die kans is 90%, dat die anklaar gaan daar die vertoe eenvoudig aanvaar, en die ou verkeerskaartjie terugtrek. Ons ammal weet dit. Niemand skrik mee vir ‘n verkeersbeamte nie, want jy kan gaan vertoorig. As die verkeersbeamte jou 500 raanskryf, ja, daar skryf, ek krijs swaar, en ek het die geld nie, maar ek wil betaal, dan verminder die aanklarets om my na 100 rand toe. So, dis nie meer een afskrik nie. Omdat die hoven sien dit as minder ernstig, want, daar is moorde en verkrachtings en diefstalle en huisbrake op hulle hofrol. Wat is hulle bekommerd oor een man wat een parkeerkaartje gekry het, of dalk een bekie te vinnig oor die spoedgrens gerei het, dis nie vir hulle so belangrijk nie. Nou mense wie as gebruik padreels oortree, gaan aan asof niks gebeur het nie. En die overheid het ook besluit, dit kan nie so aangaan nie. En daarom het hulle besluit om een wet te skryf soos die R2 wet. So as jy nie baie gaan hou van die wet nie weet, is ons eie skuld. As ons het eenvoudig die padverkeersreels van die begin af gehoorzaam het, was die R2 wet nooit geskryf nie. So, vir die probleme, wat is die oplossing? Die oplossing is om gehoorzaamheid aan die wet te kryf. Hoogzichtbaarheid en effectieve polisering. Effectieve publieke bewismaking en onderrugprogramme. Baie belangrik, deersuchtige of procederes. Die puntenstelsel en dan rehabilitatieprogramme. Nou wat is die doel van die implementering? Die doel is om vrijwillige gehoorzaamheid aan padverkeerswete te bevorder. Dis maar ook kom ons as kinderspak gekryd en gestraf is en ons in die school het ons aaitijd uitskrywerk gekry en als. En alles het gegaan oor, wees maar net vrijwillig gehoorzaam aan die reels. Eenvoudig soos dit. As die borkie sê, rij 60, moet nie vinnig 60 rij nie. As die borkie sê, stop, stop. As die berkies, borkie sê, gee toe, gee toe. As die lijn sê, moet nie daar parkeer nie, moet nie daar parkeer nie. Dis al wat hulle wil hee, vrijwillige gehoorzaamheid aan padverkeerswete. Die ander doelstelling, om die procedures om verkeersoortredings te verwerk, te verbeter. Ondou, om een verkeersoortreding, hy verkeersbeamte het daar die kaartje vir jou uitgeskryf, maar dit moet op een rekenaarstelsel gesit word, dit moet verwerk word, daar is een klomp goed wat daarmee moet gebeur, en hulle het gesê, een van die doelstellings van die implementering daarvan, is om die procedures om die verkeersoortredings te verwerk, te verbeter en te vergemakkelijk. En, om dan die betaling van boetes te vergemakkelijk. Ek denk, is al klaar makkelijk genoeg by boete te betaal, jy kan by spar of shopride, op by die verkeersdepartement, of via postorder, en ja, jy kan nog postorder stuur, kan jy dit glo, in hierdie tyd van verlichte technologie, kan jy nog een ou postorder stuur. So, dat baie manier om jou verkeersboete te betaal, maar hulle wil dit vir jou nog makkeliker maak. En dan natuurlijk ook in die baie belangrik, om die las van hove af weg te neem, so dat hulle kan focus op ernstige kriminele dade, dat die hofrol nie oorlaai word met verkeersboetes nie. So dat hulle kan kyk om eerder die man wat die moord gepleeg het, harder en beter te straf, die verkrachter, die ou wat stiel, die persoon wat al die type misdaad pleeg, om hulle eerder hulle aandag daarop te focus, as om te sikkel moet ek om verkeerskaartjes. Nou, hoe gaan dit in die praktijk werk? Want het klink so'n goeie plan, die visie, briljant, die missie, baie goed. Hoe gaan hulle dit in praktijk doen? Maar voor ek daarna gaan kyk, is het weer tyd vir mysiekbreek, so dat jy mykie kan dink, aan wat ek nou gesê het, en uh, ek gaan vir jou speel, UB40's uh, Every Step You Take, Queen I want to break free and Ellen Walker sir faded WHAT? Shadow to my light did you feel Jy was ub met Every Breath You Take en Queen met I Want To Break Free en Ellen Walker met Fade It en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou ontblik op die misdaad wereld gee Voor die break het ek gevra hoe die aardhoestelsel in praktijk gaan werk Nou kom ons gaan kyk hoe gaan het gebeur Daar is oe 1, 2, 3, 4 maniere waarop jy jou boete gaan ontvang as jy ongehoorzaam is aan die pad Ons gaan kyk, die eerste vorm wat vir jou gegee kan word, is een R2-1. En dis die 1 wat jy somera langs die pad krijg. Verkeersbeamte trek jou af, hy sien jou uh, motorse bande is glad, en dan skryf hy vir jou een kaartje. Dan gaan hy vir jou een R2-1 gee. Dan krij die R2-2. Dit is eigenlijk baie ouwlik. Hy krij dit ook langs die pad, maar dan is hy reeds geregistreer op die stelsel. Verkeersbeamte is vooral, en een paar polisiebeamtes en so, gaan met 'n toestelliekie lopen, baie oulijke toestelliekie. En hy lyk amper soos een cell phone, maar hy het so plat dingiekie voorop. Nou terwyl jy sommer so aangerei kom, dan scan hy jou nommerplaat. Dan sê hy sommer. En wat nou ek het vroeger gesê, hy het gesê die probleem is dat die verskillende wetstoepassingsorganisaties en vorms en sy stelsels praat nie met mekaar nie. Aarto het een nationale server. So in al die provincies praat hulle met mekaar. So jy kan my aan Gauting gaan opmoor soveel jy wil. As jy in die weskaap gaan ry, gaan die aardoe sê vir die poliesbeamte of die verkeersbeamte, hierdie man is hun gewoonte padmisbruiker en hy gaan ook sommer sê wat sy boetes als uitstaande is ten jou naam en lastbriewe en als wat jy wil weet. Maar hierdie toestellekie is bykie slimmer ook terwyl hy jou daar afgetrek het, het nee, jy is een man wat die patreels misbruik, trek hy jou af, en hy scans om jou licensieskyfie, hy scan weer jou uh, bestiederslicensie, en dan weet hy basis, of daar uitstaande lastbriewe is, of daar boetes uitstaande is, en sovoorts, of jou licensiedak opgescoord is, of heel te mal, of jy nie licensie het nie. Maar, nou is jou bande ook glad, nou, tik hy sommer daar, op die toestelliekie, sê hy watse boete jy hy vir jou gee, en alles wat soms onmiddellik op die stelsel, en rekenaarstelsel geregistreer, so wanneer hy die strookie vir jou uitdruk, en sê hy hierso, is jou boete in die vorm van die strookie wat hy uitdruk, dan is dit reeds op die stelsel, want hulle sê ook, baie verkeersbeamtes, die oomlik wat hy een verkeersbeamte raak, lyk het my raak hy ook ‘n dokter, want hulle kan nie mooi sien wat op hierdie vorms geskryf staan as die oons begin skryf hier. So, die manier is lekker, is uitgetik, jy kan mooi als lees, en dis reeds op hulle stelsels gerapporteer. Dan die R231, dis nou wanneer jy een parkeerkaartje kry, die pinkkaartje wat so lekker in jou ruit vastgeplak word, dit gaan een R231 word. En dan, laatste manier die minste nie kry, een R231. Dit is nou die een wat per geregistreerde pos gestuur word aan die eienaar van die voertuig. Soos ons amal ons spoedboetes kry. Hy spoedboete wat jy kry gaan aardoe drie wees. Jou voertuig gaan na deur hy, die eienaar van hy voertuig gaan in sy pos, per geregistreerde pos, gaan hy sy spoedboete kry. So jy gaan nie meer kan sê, ek het nie my boete gekry nie, waarvan praat die mens, ek het nog nooit so boete gekry nie want hy gaan per geregistreerde post wees, so die oomlik wat jou maar by die postkantoor gaan afhaal, en teken vir die poststuk, daar die oomlik is hy op jou gedien, en weet jy van die boete. Nou, jy het die boete gekry, wat nou? Wat moet ek nou doen? Nou, daar is verskye vlakke van boetes, en elke vlak het sy eie optie. Nou, kom ons gaan kyk, die eerste vlak boete. Nou, die eerste vlak boete is, daar die oomlik wat jy die boete die eerste keer kry. Verkeersbeamte het jou gestop, hy het vir jou boete uitgeskryf, of met die R2, 2 uh, uh, het hy vir jou 1 uitgeprint, en die oomlik wat die boete aan jou oorhandig is, begin jou 32 dae. Jy het 32 dae om een van die volgende opties uit te oefen. Eerste 1 is, jy kan die boete betaal. Jy kan gaan en die boete betaal, en omdat jy niemanse tyd moors nie, Jy moos nie die hofse tyd nie, jy gerig die allerhande vertoos en goed nie. Binnen 32 dae betaal jy die boete, dis afgehandel en dan kry jy nog 50% afslag ook. So, as jy boete 500 rand is, gaan jy net 250 rand betaal. So, dis a goeie deal, betaal jy boete en dan kwalificeer jy vir halfprys. Of, as die boete soos a spoedboete na jou toe gestuur word, maar jy weet, jy het die dag gerei nie. Haie sien van jou het gerei en die ookie sy voete zwaar. Hans, skryf jy daar hulle, op een aard toe vorm, jy nomineer die bestieder van die voertuig, my sien met hierdie volgende besonderhede, hy het hierdie voertuig gereid, ten tijde van daardie dag, en onmiddellik, word die boete van jou naam afgehaal, en op jou sien sy naam gesit, of jy ook al jou voertuig geleen het vir die dag, het word op sy naam gesit, en van dan af, begin sy 32 daar, en kan hy die opties uitoefen. Dan is die boete, Gewoonlik boos 750 rand is, kan jy reel vir afbetaling. Jy kan gaan na Aartoe toe en sê, weet jy wat, ek, myselaris is maar klein, die boete is oor as 750 rand, kan ek nie maar die boete afbetaling. En dan reel veel vir afbetaling. Al ding is, afbetaling kan net oor 6 maanden gebeur. So hulle van die boete deel om door 6 en dis wat jy gaan betaal. Maar, onthou net, As jy gereel het vir afbetaling, jy kan nie reel vir afbetaling op die 50% afslag gee. Jy kan net reel vir afbetaling op die jylle boete. Dan kan jy vertoorig. Jy kan na aard toe toe vertoe in sit, en die redes gee, hoekom jy die verkeersoortreding gepleeg het, of hoekom jy voel jy is onskuldig. Jy kan dit ook doen, of jy kan vlis, weet jy wat, ek wil of toe gaan. So as hy verkeersboete vir jou gegee word, het jy 32 dag tyd om vir die Aartoe mense aan te dui wat jy wil doen. Betaal die boete, nomineer die bestuurder, reel vir afbetaling, maak vertoe, rigge vertoe, of sê ek wil of toe gaan, ek soek my dag nie of. Dis jou keese. Of, daar nog een extra optie, wat hulle nie noem nie, en dis die optie om absoluut niks te doen nie. Jy van die kaarkie, vrommel hom op, gooi hom in jou kar of in die asdrom, net soos jy wil. Jy kan die optie ook uitvoen, dis jou nie. Maar sou jy die optie uitoefen? dan gaan daar die boete na 32 dae na die tweede vlak. En dit is nou wanneer hulle aan jou in welwillentheidsbrief skryf. Dit is nou die briefie wat jy krij in die post per geregistreerde post, of in jou e-post, want die wet is verander nou, dat selfs as jy jou e-post ontvang het as hy oopgemaak is, en jy het ontvang, dan krij hulle boodskap wat sê, die e-post is afgelever, en dan sê hulle dit so goed so gedien. En as in die tweede vlak kom, dan stierf jy die welwillendheidsbriefie, en dan het jy die volgende optie, opties. Jy kan die volle boete betaal, nie meer 50% afslag, plus, daar kom een 60 grand by, vir die postgeld. Jy kan vertoorig, jy kan reel vir afbetaling, of jy kan vraamhoffte gaan. Of, die extra optie wat nie genoem word in die wet nie, jy kan dit ook ignoreer, en absoluut niks doen nie. As jy besluit, ek gaan niks doen nie, dan na 32 dag verder, omdat ons is nou by 64 dag van die boete gekry het, gaan hy na een derde vlak toe. En dit is wanneer een bevelte in jou naam uitgereik word. Dan het jy ook opties, jy kan die volle boete betaal, plus 120 rand aan die postgelde wat nou al bijgevoeg is, en die stelsel blok jou op natus om jou bestuurderslicensie ternie, jou motorlicensie ternie, jou PRDP te hernie, of om jou operatierskaarte te hernie. So wanneer jy gaan ek moet met bestiederslicense hernie, of enig ander ding wat jy moet hernie, gaan ek vir sê, oeps, sorry, jy het een boete wat jy nie betaal het nie, en as gevolg van jou ongehoorzaamheid, gaan jy die volle boete moet vereffen, plus die 120 grand, en dan kan ons gesels oor hernieuwing. Afbetaling sal slechts oorweer word vir een boete bo 750 grand en afbetaling kan net oor 6 maanden geskiet. Op vlak 3, jammer vir jou, geen afbetaling nie. So en ondou die afbetaling is vir die volle bedrag, as jy in enige van die opties gesê het, ek wil vertoe rig, jou vertoe aan Aartoe, nie meer aan die staatsanklare van die verkeersdepartementie, aan Aartoe self, hulle onderzoek jou vertoe, hulle gaan kyk is dit wette geredes wat jy gegeet, En as hulle so jou vertoe is onsuksesvol, veels geluk, dan kry jy nog een extra 200 rand op jou boete, by, omdat jy hulle tyd gemors het, letterlik. So, gaan bespreek eers jou vertoe moet te prokureer, baie naukerig, voordat jy aan hulle hun vertoe rug. want het gaan jou nog een extra 200 rand kost, as jy onsuksesvol so wees. Nou, wat is die verskult, dis in die padverkeerswet, Vaukie, en die padverkeerswet oortreding? Nou voorbeelde van padverkeersfoukies is, jy dra nie ons dit plek gordel nie, dit gaan 1250 randboete wees en 4 punte teen jou naam. Bestuur sonder pdp, 1250 randboete en 4 punte teen jou naam. Onpadwaardige voertuig, 500 randboete, 1 punt teen jou naam. Voertuig sonder lichte bestuur, 750 randboete en 2 punte teen jou naam nie al nommerplate op jou voertuig nie, geen boete nie, en 6.10 naam, nou geen boete nie, beteken, samere arrestatie, so, vir simpel ding, soos jy het jou nommerplate, al twee jou nommerplate op jou voertuig nie, gaan jy gearresteer word, die kan nie, gaan, jy gearresteer word, en hof toe gaan, daar is nie, ander opties nie, en dit is nou juist goed vir die mense, wat so'n jaag en die spoed oortrede en die kameras kan hulle nie vang nie. So dat daar die mense kan weet, drama, jy sit jou nommerplaaties an, sodat ons kan weet wie jy is en jy jou boeteekie kan kry. En so die ge gesê dan, die puntestelsel is nie geactiveer op die stadium van die gevecht nie. Hoe gaan die puntestelsel werk? Baie eenvoudig, baie, baie eenvoudig. Vy elke oortreding, waarop jy boete betaal, of skuldig bevind word in een hof, kry jy punte teen jou naam. Tot en met 12 punte teen jou naam, is jy veilig. Maar, by punt nummer 13, vir elke punt na nummer, na 12 punte, word jou bestuurderslicensie vir 3 maande opgeskoord. Klaar. As jy 13 punt kry, is jou licensie simmeer opgeskoord vir 3 maande. As jy A 14 veertiende punt gekry het, dan is jou licentie sy meer opgescoord vir 6 maanden. As jy die eerste keer jou licentie opgescoord het, is het alright, wanneer jou 6 maanden voorbij is, is jy terugbij 12 punte. Vir elke maand, wat jy nie skuldig bevind word aan een oortreding, of een oortreding pleeg nie, word daar een punt afgevat, vir elke 3 maanden, net 1 punt. So jy kan jou punte weer afwerk, tot, by nul, want elke bestieder begin by nul. Maar het gaan langvat. As jy voel, eh, ek wil bykie vinniger dit doen, dan kan jy eenmaal een jaar vir die rehabilitatiekursus gaan, en dan hal hulle drie punte af, as jy die rehabilitatiekursus voltooi het. Maar dit kan slechts eenmaal een jaar gebeur. Gebeer het die tweede keer, dat jou licentie opgescoord word, gaan hulle jou dit ook weer aanvaar, en vir jou help, en mooi praat, en alles, Maar as jy vir die derde keer die fout sou maak om jou licensie opgescoord te kry, dan sterkte het jy jou licensie gehad. Hulle vat dood eenvoudig jou licensie weg om 'n voertuig te bestuur, want om een bestuurderslicensie te hee is nie een grondwetlike reg nie. Dit is een voorrecht wat jy geniet. So, hulle vat jou licensie weg, dit beteken, jy sal weer jou leerling bestuurderslicensie moet gaan skryf, en jy sal weer moet uitpasteer vir daar die voertuig, om my licensie te hee. As hulle jou een licensie wegvat, verloor jy alle licensies. So jy kan nie sê, ach is ok as ek my, by my motorvoertuig licensie verloor, rijd ek op my motorfiets nie, nie. Jy verloor alle licensies. Jy moet alle licensies, salenders gaan skryf, en allemaal weer gaan uitpasteer. Net omdat jy nie die padverkeersreels wou gehoor saam het die. Wat ek dink, gepas is. Ek dink, dit gepas, ek hou baie van die aardoe stelsel. Wanneer gaan hierdie stelsel geimplementeer word? Hy is reeds in Gauteng geimplementeer, en dit gaan een tykie vat. Sees van die provincies in ons land het reeds gestem, ja, hulle soek die stelsel. Eén provinsie het gestem nie, hulle soek nie die stelsel nie. En één provinsie het besluit, hy gaan nie stem nie. Kwaas Luna Tal het besluit, hy gaan nie stemmie. 6 provincie het gesê, ja, 1 provincie kon nie stemmie, want dit is reeds geimplementeer en dit is geouteng. En dan natuurlijk, die een provincie, wat 9 gestemm het gesê het, ons soek nie Aartoe nie, is die republiek van die weeskap. Ons het gesê, ons soek dit nie. So, wanneer dit geimplementeer gaan word, is een open vraag. Dit kan of by maartmaand, einde maart 2019 gebeur, of nog oor die volgende 20 jaar. Maar denk daaran, dat daar gaan gandake stelsel kom, waar punte teen jou gestek gaan word, as jy nie die padverkeersreels wil gehoorsamie. En hoe is moeilik is het? die padverkeersreels. Sit jou sitplek gordel aan, moet nie drinken bestuur nie, hou by die spoedbeperking. Dis vir jou veiligheid, en dis vir ammel sy veiligheid. So in een netendop, is dit die aarduwet, en wat het vir jou gaan inhoud. So, op daardie nood, gaan ek vir jou sê, tot ziens, tot volgende week, woensdag woensdagavond, tussen 6 en 7, waar ek met crime time vir jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. En dan satragochend tussen 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan. So, gaan en gehoorzaam die padverkeersreels, begin soma nou al oefen, om jou sitplekgordel aan te sit en by die spoedbeperking te hou, so wanneer die puntenstelsel geimplementeer word, Jy gaan sê, weet jy wat, ek doen al klaar als wat ek moet doen, ek is nie bang vir die puntestelsel nie. Gaan oefen dit, gaan oefen hoe om een wetsgehoorsame landsburger te wees. Op daarin hoed, tot ziens, tot die volgende keer en ek gaan uitspeel met Louis Fonsi se Despacito. Geniet jou week! La vez que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy Diga que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy Oh tú pareces tú liman y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Usando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Respá sabes sabecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que sabe y es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza oye oh, yo yeah. yeah. yeah.